Když jsem byl poprvé v Los Angeles, tak se pohádala beseda se sokolem a koncert se nekonal, e, aby to bylo jasně řečeno. Nakonec se to ujal pan Fink, pan Finek, který tam je u Finka z hospoda, e, která udělala prostě zpívání. Z nás zpíval za, za husu a za párek, tuším. A sešli se tam jak z besedy, tak ze sokola. Koncert skončil úspěšně. Austrálie je v této věci výjimkou, jak spolek pro vědy a šumění, umění. Ne, ne, ono někdy to bývá spolek pro bědy a čumění. Taky, že bědujou a čumně. Tady to není ten případ, to jsem chtěl říct, prosím, to mnoho lidí urazilo, už když jsem to říkal, ale já to říkám znova. Takže tady skutečně ta odbočka pracuje, to viděte dneska. Ten a ten zájezd, ten první zájezd, který jsem tady byl, dělali sokoly. Ten druhý zájezd dělal Společnost pro vědy a umění. A jsou to dvě věci, které prostě umožňují to, aby tady někdo byl, protože ono opravdu tak nejde, že to neorganizovaně jde. Ono to nejde. A to je celé. Možná to stačí. E, když prostě tady ty organizace jsou, tak je dobrý je využívat. A, a konec konců cel bych tady dělal propagaci, že Já jsem tady... Já jsem tady od toho, abych tady A Ještě bych požádal, mě praskly dvě struny díky vlhkosti v této, v této nehostinné zemi. A jako jsou to nylonové struny, tak čas od času prostě oni pobolaj, takže se na mě nehněvíte, že budu zpívat času času špatně nebo nebo falešně, protože um, bylo řečeno vejmluvě, tak co bych povídal.